فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم U ime Allaha svemilosnog svemilosnog Ono što ženi bjernici će postići Oni koji molfu svoju ponizno obavljaju I koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju I koji milostinju udjeluju I koji stigna mjesta svoja čuvaju Osim o žena svoji Ili oni koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekorne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. I koji i koji povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu. I koji molkve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici. Koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Istinu je reka uzvišeni Allah. أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وارضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاه على دعو ومسبداره koji nas je počastio neizmjernim blagodatima, posebno ga molim da nam čuva blagodat vjere u srcima našim. Molim ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu i da nas sačuva iz njegove vatre i svakoga dijela koji približava Vatri. Molim ga da naš dolazak ovdje bude u skladu sa onim hadisom Rasulullaha ko kreni na put na kojem traži znanje zaistamo Allah tim putem olakša put do dženeta. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednog jedinog uzvišenog Allah i svjedočim da je posljednji Boži poslanik. Molim gospodara da nas ove riječi ujedinuju u vremenu kada mnoge stvari muslimane i muslimanke razjedinuju. Da molim Allaha da živimo dostoje nove rečence i da preselimo ako Bog da sa ovim riječima njemu. Amin. amin. Draga vraća i poštovanje sestre, i dalje se družimo sa Hadis Hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam I dalje nas je Allah počestio da ustrajemo u dobru I nijedno dijelo nije malo Zaista nijedno dijelo nije malo ako ga Allah dragi primi Ajeti koje nam je naš sultan proučio su Vrlo upečatljivi volio bi da, da se osvrne samo na jedan, na jedan od tih ajeta Naravno sura je, je mukminun Vjernici i vjernice i počinje kad asfaltah almu'minun zais tas uspijeli samo vjernici i vjernice. I prva osobina draga braćo i sestre koja se spominje za vjernika i vjernicu, jeste nešto gdje smo apsolutno u intimi sa stvarteljem i ne znamo onaj kad vas neko gleda sa strane i ne zna da li to imate ili nemate. Kaže Gospodar elladinhum fi salatihim Oni koji su u svojim namazima skrušeni. Pa ste prva osobina Osobe koja će uspjeti na ovom svijetu i biti spašena na budućem svijetu je nešto što je tajna između tebe i Gospodara, a ma baš niko ne zna mlako je, je stih bio skrušen. On upiše šta si uradio. Jer je skrušenost osjećaj krajnje poniznosti pred Gospodarom kad stojiš na namazu. Izbog toga imam Shafia znau govoriti da znam da mi je Allah dva rek'ata primio. Da znam da mi Allah dva rekeata primio, niko ne bi sretniji bio od mene. A Allah prima samo od onih koji se skruše. I kada sljedeći put, evo, jacea je pred nama, staniš na namaz, sjece riječi Hazreti Omera, radijallahu anhu. Sada ovih dana se puno razgovara o Hazreti Omeru. Ne znam još što ljudi gledaju seriju, još što čitaju knjige. Nećemo o tome sud. od. Hajde, hvala drago Bogu, pa iako to gledaju, dobro. Hazreti Omer je rekao jednu rečensku, a nikoga, ni nijednog vjernika i vjernicu ne može ostaviti ravnodušniji. Kaže Hazreti Omer, ima ljudi koji 60 godina obavljaju namaz. Nijedan namaz nije propštio. 60 godina. A Allah mu nijedan nije primio. I zato jedna od glavnih osobina vjernika i vjernice jeste da stalno preispituje svoj status, svoj položaj. Ne ljudi, ne kod gospodara. Ako su ti njegova vrata otvorena, kad bi ti svi drugi zatvorili vrata, ti isprošu. Ako ti svi otvore vrata, gospodar ti zatvori. Onda si od onih koji su na oba svijeta propali. I zaista je upečatljivo što nam je Sultan, evo, on je uvijek i njegov izbor. Ja zaista ne znam šta će on proučiti. Da nas sve opominje. Naravno, vidjeli ste u kasnim ajetima oni koji čuvaju sva stidna mjesta pitanje četnosti i čestestitosti. Glavno pitanje, evo, u našem vremenu pitanje morala je glavno. Poredice se raspadaju ako nema povjerenja između supružnika, a ne može biti povjerenja između supružnika ako nema veze sa stvrteljem, odnosno mladijeći djevojka i kada uđu u brak, čisti su i znaju i kad su ušli u brak, na kojem su temelju upečatljivi u brak. Vrlo, vrlo ajeti, ajeti koji je zaista trebamo imati uvijek na pameti moliti drago gospodara da sa njima živim. Pogotovo ovo, moliti Allaha, dragog, jer od namaza od namaza, evo klenjali smo akšan, namaz, od namaza zapamtite, imamo onoliko trenutaka koliko smo bili u namazu skrušeni. Naravno, sad nas je spala obaveza, zahvala Bogu, obave smo akšan. Al nagradu za namaz, imaš onoliko koliko si u namazu bio prisutan. Zamolim ja Allaha da nas uto pomogne. Da se setimo na samom početku Fatimu <tihom> dovo mi mama Buharić u Hadisku u zbirku čitavali Dalilil Fatih. E, 25. poglavlje Babu kajnuna til djunubi filbejti Iza te voda je qablen jehtesir Boravak osobe koja je u stahanju djunupuka U njegovoj ili njenoj kući Kada se abdesti prije nego što se okupa Hadesana Ebu Nuaym Kala Hadesana Hišam o Shejbanu An Jahja nebi saleme Kala Prenio nam Jebu Nuaym od Hišama i Shejbana Od Jahjaa od Ebu Saleme Da je rekao Pitao sam Hazreti Aishu Radijallahu anha Hanumu Rasulullaha Sallallahu alihi wasallam akan nas sallallahu alaihi wasallam akan nabi sallallahu alaihi wasallam yerqudu wa huwa junub dalia rasulullah spavao ustanjunupluka znaci lego spavati nakon što ima odnos bez da se okupa falet nam rekao rekla je da Znao je rasulullah leci bez da se okupa nam wa ali bi uza dest i subhanallah dvije stvari u ovom hadisu Hazreti Abdullah ibn Amr ibn al dolazi kod Rasulallaha nakon jedne od bitki gdje on bio vojskovođa. Pita: Boži poslanice, vidi da ga je Rasulallah primio na lijep način." Kaže: "Sač ja adopt jednu počast." Pitaču Rasulallaha: "Ko ti je najdraži čovjek?" Kaže: "E yu nasi uhabbu ilejk, koji od ljudi na?" Kaže: "Ovaj Abdullah ibn Amr ibn al-As otčuke ti Amr, jer je uradio veliku stvar." Kaže Ebu Bekr. Pa pardon, Aisha Kaže, ko ti je najdraži od ljudi? Kaže, Aisha. Kaže, nisam mislio na, na, na žene, mislio sam na muškarce. Ko ti je najdraži, Boži? Kaže, Ebu Beker. Kaže, a ko je nakon Ebu Beker? Kaže, Omer. I kaže, Hazreti Amrini last, toliko je ljudi Resulullah spomenuo da sam nakon 10 desetog, petnijestog, dvacetog, rekao ja sam dvacetprvi i nije ću ga ni pitati. Samom sebi je rekao. I ovdje subhanala ovaj detak. Ona osoba s kojom ćeš najviše vremena provesti u životu je tvoj bračni drug. Ako ti on u istinu nije drug i najbolji prijatelj, imaš problem. Pobrinite se da budete jedno drugom brati i sestra u odanosti stvoritelju prije nego što budete muž i žena. Jer muž žena je u ugovor bračni. A brat i sestra je odnos koji se ne mijelja. I kad se razvedete ostajete brat i sestra. Povjeri po Adamu pejgamberu. I zbog da. Zanusi samo kad doživljava muž svoju hanumu kao da je njegova sestra u smislu onako kako bi volio da se prema njegovoj sestri odnosi i neko tako se odnosi prema njega i obrnuto onako kako bi ona volila da nijen brat ima lije brak, skladan brak, neopereće pričama rekla, kazala vidi ovaj, vidi pa se treba ponašati i ovdje zašto ovo spominjem jer kaže Hazretija Busaleme dolazi kod koga dolazi kod Hazretija i iši i pita Pita ona Hazretja Išu na koji način je Resulullah živio taj dio nj njove intime. I kazao sam nam da je veliki broj hadisa Resulullah s.a.v. koje niko drugi ne prenosi upravo prenijela nam Hazretja Iša. Drugi ide ta. Evo mi imamo priliku da se družimo sa riječima Bože i poslanika s.a.v. I ovdje imamo također korake u usljeđenju i u identifikaciji s Božim poslanikom. Na, evo banalan primjer. Bozhih poslanik sallallahu alejhi kaže musliman je musliman je ona osoba od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani. Je li tako? To je sada to je sada riječ Božijeg poslanika. I prvo što želim, želim da čitavim svojim bićem, upijem te riječi. Najtreba da ih upijem, da zapamtim da je Božiji poslanik rekao ako si musliman, neko tvoj jezika budu bezbijedni drugi ljudi. Čak u drugoj predaj hadisa se kaže Men selime nasu milisani Onaj od čijeg su jezika Sigurni svi ljudi Dobro, ali drugi korak Da slijediš Resululaha u njegovim postavcima Jer je Resululah u svojim postavcima Bio najdalji od onoga Koji bi ikada nanio neku štetu ljudima Koji bi i Dakle, razumijete li, kada dođemo ovdje Kada slušaš na halki hadisa Čuva se da bi se Božji poslanik abdestio ako će leći džunub. Nači čuva se. Drugo, primjenio se. Al znate što je u suštini najbitnije da u konačnici tvoje stanje bude ko stanje Rasulallahu salallahu alejhi ve sellem. Ili da ličiš na Božjeg poslanika u tom stanju. I to je suština. I to stanje kada se desi, ono mora biti utemeljeno na znanju. Ti najprije moraš znati kako je Božji poslanik postupao. Zato moraš biti odani koji su spremni primijeni ti ono što je Boži poslanjek uradio i treća stvar mora znati da ako budeš naučio, subhanavno naučiš pa onda budeš primijenio i onda nakon što primijeniš podigneš uke kažeš gospodar uslijedim su na tega miljenika daj mi ono stanje koje mi treba a to je stanje potpune predanosti gospodaru onda je ovo treći i konačni cilj Jer kada si naučio, kada si primijenio i kada si ušao u okrilje stanja Resulullah i zato ja nekada sabiram one hadise koje možda neki ljudi neće ovaj neće da namjerno izbjegavaju zašto jer puno govori. Malo je prilika kada se Resulullah s.a.v. ne ljuti. Malo je prilika. A ljutnja Božijeg poslanika nisu samo riječi nije samo postupak nego je stanje. Stanje. Vi znate da se Boži poslanik s.a.l. naljutio i to neka nam bude i mjerilo braće i sestre. Nemojte da, nemojte da mi zamutimo ogledalo na kojem se svaki vijernik i vijernica trebaju ogledat. Mi se ogledavamo na sunnetu Božijeg poslanika. Dobri onoliko koliko ličimo na Božijeg poslanika. A slavi smo onoliko koliko smo od toga gledala se udaljali. Naljutio se Božiji poslanik s.a.l. kada je žena preselila koja je izmetla u učistila džami i klanjali su ju o dženazu a nisu obavijestili Božijeg poslanika kaže Božijeg poslanik gdje je ona i ovo hoću da vam kažem nije u džami, evo alhamdulillah ja svi u vas po lijecu barem onaj mogu prepoznat ako ne po imenu pa po selamit sad zamisli džami u Božijeg poslanika gdje dolazi na stotine ljudi, na hiljade ljudi na svaki namaz zamisli Božijeg poslanika zamisli ne njegove riječi, ne njegova djela, nego zamisli koje je stanje vjerovijestnika, zato su oni najposebniji robovi kod gospodara. Zamisli njegovog stanja, pita gdje je ona žena što ih izmetla džamiju. Desi se preseliti od ah baba, babu ti ne znaš. Oli tako? Preseliti komšija, ti nemaš informacije. Ti i ja nima mu informacije. Kaže Resula, s.a.l.a. Gdje je ona žena što ih izmetlja? Kažu Boži poslaniče, ona je umrla. Nismo joj klenjali džanazu i nismo željali da tebe obavijestimo, da te ne uznamiravamo tim. Kažu da je Boži poslanič tada na licu mu se vidjelo da se nadjutio. I kaže, podigoj glas i rekao zašto me niste obavijestili? Kao onaj ukor, ot, oca jednog prema djel, zašto to niste uradili? Zašto me niste? I izvodi ashave iz džamije i odlazi na njen meza. I na mezaru je Resulullah klenja drugu džanazu. Tako ako nekada te desi se da neklanja klenjaš džanazu nekome da znaš i kad se insanu kopa može se stati klenjati tom insanu, insanu džanazu. Jer je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam. I to je ono, ono što nas uči što nas uče Hadisi Resulullah. Sljedeće poglavlje također Babu Neumil džunut poglavlje san onoga koje džunut. I ovo bih vas zamolio. Zašto sam rekao stanja? Žale se ljudi mnogi zaista i dolaze, razgovaramo, imaju problem sa snovima. Imaju problem sa ovaj psihološki su teretjeni spava 8, 9, 10 sati, a ne može da se odmori. I onda kaže bogati kako možeš, kako stigneš, kako. I imaju ljudi problema danas. Zašto je ovo jedna od stvari koju treba čovjek imati na umu jeste kada slijedi stanje Božije poslanika sallallahu alajhi wasallam odnosno nastojiš se približiti tom stanju ondadje Gospodar daje olakšanje u tim situacijama sam dosta odražava ono što radimo u toku dana Ovde ovo poglavlje sam onoga koje je Dhunub kaže hadesana ku tey ba tala hadesana leysa nafi an ibn Omer an Omer ibn al-Khattab kaže od ku od leysa od nafija, od ibn Omera Sina Hazreti Omera, ena Umar ibn al-Hattav seara Rasulallah. Da je Hazreti Omer pitao Božije poslanika, salallahu aleyhi ve sellem, ejer kudu ahaduna vahu ađunub. Wa Gledajte, Subhanallah, vamo, Tavim pita, Asha pita, Hanumu Rasulallah, Hazreti Išu, da li je spavao Božiji poslanik džunub, kaže Hazreti Iša, jeste, ali bi uzao abdest. Ovdje Hazreti Omer pita Božijeg poslanika, salallahu aleyhi ve dali da li da legnim, i Subhanallah, ovo, posebno je bitno ovaj detalj mali kada sebe dovedeš u tu situaciju da pratiš šta je Resulullah govorio pa primjeniš ono što je Resulullah primjenjivao pobrini subhanallah, Allah dadni da budeš u onom je stanju u kojem bi volio da se sa gospodarom susretneš jer kad hazreti Omer pita da li će jedan od nas leći azunupje za ne kaže gospodar u Kur'anu Allahu yatawaffa al-anfus hina mautha wallati lam tamut fi manamha Allah uzima dušu I onu u dušu, kaže, koja nije umrla u svom snu, jer je sam forma mrtvila tijela. Duša napusti tijel. I mnogo je ljudi koji presale, presale u stanju sna. I onda hazreti omera. I to je karakteristika hazreti omera. Želi da bude u onom stanju u kojem bi, kada gledaš vjeru, čitavu vjeru, možeš u jednoj rečencij ovaj definisan. Šta da radi će li? Kaže, sve ono što ne bi volio, da Allaha sretniš, dok to činiš, ne činiš, to ti je vjer. Sve ono što bi volio da u trenutku evo preseljenja činiš i da stime sretneš Allaha čim. Jošma znaš, imaš mjeru. Sve ono što ti je drago da u svom životu radiš da se sa time susrete sa Gospodarom, to čini. Kaže: "Pa ne nam", kaže Resulullah, "ovdje suđiće sada Resulullah. Vama je bio opis postupka. Hazreti je išao, opisuje postupak Rasula. Ovde kaže da da nam ida tወዳ احدكم falyarqud wa huwa Kaže Boži postali kada jedan od vas abdesti neka spava slobodno. Falyarqud, neka spava čak i ako je junub. Ako je ustani junub. Kao zašto jer je abdestom se zaštitio. I uvijek imate na umu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuba asu kullu 'abd 'ala ma mat 'alayh. Hadis bil Muslim. Svaki rob Svaki vjernik, svaka vjernica i svaki nevjernik i svaka nevjernica će biti proživljena u onom je stanju u kojem umri. I zbog toga, zbog toga se ovim. Sljedeće poglavlje također o istoj temi. Babu džunobi je te vodao sume je nam poglavlje. Džunob osoba nečista koja uzme abdest i zatim legne je spavat. Haddesena Jahja ibn Bukheir Kala Haddesena Laysana Ubejdillah ibn Ebi Jafaran Muhammed ibn Abdirrahmana Nurvaana Aisha Krenio nam je ibn Bukair Od Leysa, od Ubejdullaha ibn Nabi Jafera Od Muhammeda ibn Abdurrahmana Od urve od Hazretja Iše Kale tkana Nabi sallallahu aleyhi wasallam Iza erade an je nama vohu ajunub Rasala farđahu Votavada ili sala E sad je ovo dodatno pojašnjenje Kaže Hazretja Iše Kada bi vjerovijestnik sallallahu aleyhi wasallam Želio da spava A junub je Kaže rasala farđahu Oprao bi svoje stidno mjesto Dakle, sad imamo još jedan detalj koji učimo iz hadisa Rasulullah. Kada osoba hoće da legne, a ustane džunupuka, treba abdestiti i šta još prije toga u rad, oprat svoje spolnovje. Ja znaš to? Jer je nečistočistu. Da se očiti od toga, abdesti i onda, i onda može spavati. E, dalje, hadis je također, ista, ista, ista je tema. E, od Musa i Ismaila od Džuvejrija, od Nafja, od Abdullaha, kaže iz tefta umeru nebije. Tražio je hazreti omer od vjerovijestnika fetvu iz tefta, doslovno se kaže tražuje fetvu. E je namu ahaduna vohu o džunub, dali da jedan od nas spava dok je džunub, kale nam i zata vodaje. Subhanallah, ovaj odnos između Resulullah, sallallahu alaihi sallam i Hazreti Omera je onaj, vrlo specifčan. Ja mislim da sam to spominjao, levo da podijelim sa vama još pošto smo evo puno puta Hazreti Omera spomenuli, on sad pita Resulullah, kaže, Resulullah, ušao sam, Allah me uveo u dženet, pa sam, kaže, stao pored jednoga dvorca, i kaže, Resulullah, pitao sam čiji ovo dvorac. Vidio sam mladu djevojku na rijeci, pored, pored dvorca, i ona mi je rekla Omerom. Kaže, pa sam se sjetio, omere tvoje ljubomore, i nije htio ništa da je više pita. I kada je rekao to Resulullah, salallahu alihi wasalam, Hazreti Omeru kaže, vidio sam dvorac koji Allah za tebe je pripremio i osobu ka tebe tamo čeka i sjetio sam se tvoje ljubomore. Kažu da je Hazreti Omer tada zaplakao i rekao, zar da na tebe budem ljubomore? Subhanallah. Posljednji hadis je, 290. od Abdullaha ibn Jusufa, od Malika, od Abdullaha ibn Dinara, od Abdullaha ibn Omera, opet od sina Hazreti Omera, kale... Zekera Omer ubnul Hatab li Rasulillah ennehu tu sibu u Spomenuo je Hazreti Omer Božijem poslaniku sallallahu aleyhu sallam da ga zade si džunupluk minel lejn u noći. Znači fa pala lehu Rasulullah pa mi je Rasulullah sallallahu aleyhu sallam rekao ta voda voksil zekera kathumma nem. Kaže uzmi abdest, operi svoje spolno mjesto i zatim možeš spavati. Name je spavati nem. Znači dozvoljeno je čovjeku da u tom stanju spavi. Ovdje ovaj Posebno želim da naglasim da ovi edebi, pogotovo edebi čistoće, čuvaju čovjeka od upadanja one probleme koje se nazivaju duhovnim, duhovnim problemom. Nečist svijet, džinski svijet je nečist. Zašto? Jer vi znate da su u hadisima potvrdilo da je Resulullah rekao da je obskrba džina u čemu? U čemu? U nečistima i u kostima tako da čovjek mora imati na umu da kad god se očisti i kad god se zaštiti Abdestom Gusumom, jel, da je to prvi korak prva i ako možemo to nazvati malo ovim modernim jezkom to je prevencija da ne dođe do toga da imaš problema i kad je čovjek stano a koliko može da bude sa Abdestom dakle u tom stanju zaista bi čovjek, čovjek treba. ono što bih volio da večeras završimo najopasnija stvari najopasnija stvari Da čovjek svojim ponašanjem... Gledajte odnos plementi ashaba. Oni pitaju Resul Laha o stvarima koji ih interesuju. I Boži poslanik im pojašnjava. Juče sam imao jedan vrlo težak razgovor i hoću samama da podijelim šta znači kada se na pogrešan način prema osobi postavi. Osoba jedna izgleda da je često da preko telefona smo razgovara. Kaže da je razlog što se ona konkretno udarila od vjere to što ju je jedan od ljudi koji su u džamiji istjeru iz Harema džamije prije 10-15 godina. sim Ono što, pazite, gledajte, kad učimo iz riječi Rasulullah, kad nastavimo se ponašati onako kako bi se rasulila, suština suština je da postignemo stanje koje, koje evo u Kur'anu, kako Allah opisuje Rasulullah la'allake bahi un nefseke kaže, zar ćeš ti Muhammede od muki je svi slučko neće da slijede u Može li čovjek koji uči islamu, koji praktikuje islam i koji želi to stanje, to stanje Božijeg postanika, da izgara da jedna osoba uđe u žaniju, da obavi namaz, da, da spozna stvortelja najprije, da zavoli miljenika Muhammeda i sve pejgambera, zar može to osoba uraditi? I vas, ako učimo, Najprije ostvrteli, učimo Kur'an, učimo njegovo mileniku i učimo sunnetu i hadisima. Nemojmo, uvijek imaj na umu da će najtežu kaznu na sunnijem danu imati oni ljudi koji su druge ljude od gospodara u dalju. Malo prije sam pročitao hadis, bileži ga ima muslim, kaže da je jedan čovjek vidio drugu kako čini grijeh i rekao mu tebi Allah neće oprostiti. Tada gospodar kaže, ko si ti da se iznad mene dižiš? njemu sam oprostio a tvoje grijehe njegove grijehe na tebi je stavio to je moje pravo ko si ti da se nadamnom dižiš Imamo to. Nemojte, draga braćo i sestre, nemojte, mi moram. Po je malo ljudi. Čuo si neki hadis Resulullah. Čuo si neki od dede i babošije poslanika, sallallahu Kako bi on legao u postelju? Čuo si da u određenim stanjima na koji način bi se Resulullah ponašao. Prenesi to. Prvo praktikuj, prenesi nek ljudi vide da ti živiš islama. I onda ćeš imati, onda će tvoje riječi biti poput kiše koja pada na plodnu zemlju. Ako imaš situaciju Da ti ne primjenjuješ. To isto kao da kiša poda na kamen. Može se skupiti. Može se skupiti pa da neko i popije. a ne može ništa iz kamena nići. Moramo najpri u svojim životima imati ova mjera. I zamolio bih vas da tu posebno budemo oprezni. Gledajte plemente ashabe kako pitaju. Pitajte, molim vas, draga braće i sestre, pitajte učeni. Društite se sa učenim. Nastojte, nastojte da svaki vaš subhanallahu jedno od poglavlja u Sahihu imama Buharije poglavlje El-ilmu tabl al-qawli wal Kaže imam Buharija, to je princip islama. Kaže znanje prije riječi i djela. Nažalost, danas ima ljudi koji uopće ne poznaju, on je čitao neke stvari. I odmah ti dan mišljenje, to bude razlog a nekom je bolan, zatvoriš vrat. Imate mnogo ljekara, ali ako imate neko posebno oboljenje, jel te da imaš i specijalistu? Pa imaš i medicinsku školu, pa je neko medicinski tehničar. Pa imaš ljude koji su, subhanallah, imaju četiri razne osnovne škole. Svi mi imamo neki kapacitet. I moramo, poslanik s.a.v. nas uči, Uradi svoje. Uradi. Pokaži prvo svojim primjerom da živiš vjeru. A onda ako imaš situaciju da te neko pita. Situaciju gdje će neko kroz tebe gledati vjeru. To je najljepša stvar. Jer je Boži poslanih s.a.v. rekao da Allah dragi, da uzvišeni Bog preko tebe jednu osobu uputi. To ti je bolji nego homurun ni'am. Kaže brojno u blagu. Ono što su smatrali Arapi velikim bogatstvom, kaže, bolje je da Allah jednog čovjeka preko tebi uputi. Danas sam zanimljivu anegdotu, ona je čuo, kaže, jedna je hršćanka primila islam, kaže, zbog četverogodšnijeg djeteta. Kaže, kako? Kaže, dolazila je u kuću kod ovi muslimanske porodice, a ona zaista živi islam u punini. Klanjaju, ne znam, bismila prije, jel, alhamdulillah, i kaže, ona kako se družila sa njim, malo, malo, s tim djetetom, jel, malo, malo djeti, kaže, a kad će ti, kaže i kaže sjednu za sofru ta kršenka kaže hajde reci Buna bismila <laughs> i kaže malo, pa, je malo znaš šta iznenadi ljude kad vidiš da da poraca to šivi u puninima znači nikoga ne obvanjuje i kaže Allaha vam drago to djete od četiri godine veći daje nego mi <laughs> zašto? jer nije s tih djete bilo kaže, hajde reci bismila jer završila silom recu, jer zaista djete na to mi je poniklo I moramo zaista dovoditi sebe u te situacije, u ta društva, u taj ambijent. Čuvajte se lošeg društva. I sve ostilacije u životu koje imam. Znači ide dobro. Hvala, dragom Allaho, osjetiš, imam se povećava. Odjednom osjetiš da se smanji. Pitaj se, ko je oko tebi? Kad sa dobrim društvom, onako nije s tobom uči dobu za tebe. Ako je s tobom, gledao da te uputi na dobro, da ti njega posavjetiš. To je, to je to, je ono što nas vjera uči. Čuvajmo se, čuvajmo se neznanja. Neznanje je vrlo opasno i molimo Allaha da nikada mi ne budemo oni ljudi koji će bilo kom je zatvoriti vrata, pogotovo vrata primjene i praktikovanja vjere. Da nas u to pomognjavi. Euzubillahi minash-shaytanir-rejin. bismillahir rahim Alhamdulillahillahi wa kafa was-salatu ala sayidina mustafa wa Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim, počasti nas ženetom i svakim dijelom koji približava ženetom. Gospodar naš, sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koji približava vatre. Gospodaru, milost Tvoju molimo pa nas ne prepušti same sebi nikoliko trepta je oka. Gospodar, odričujemo se svoje znage, svoje moći, svoga znanja i prepuštamo se tvoje snazi, tvoje moći, gospodar, i tvojome znanje. Amen. Gospodar, počast nas da primjenjujemo ono čemu nas je poučio tvoj miljenik Muhammed. Amen. Gospodar, naš počast nas da ostvarujemo stanja kojima nas On vodi. Gospodar, najvećim timenom molimo da ustrajemo u svakom dobru kojeg činimo. Amen. Gospodar naš izvadi iz naših srca zlogo neka je prema bilo kom nemamo nikakve zlobe, Gospod. Molimo te najvišim imenom tvojim da nas učiniš odaniku i vole jedni drugi iskreno radi tebi. Počasno nas da budemo u tvojoj mlado na dan kada drugoga hlada neće biti. Gospodar očisti naše društvo od svakoga anemorala. Gospodar pomoz pomoz da naše društvo bude sigurno. Gospodaru primi dovema zluma Da ovo društvo se popravi gospodaru na najbolji mogući način. Radi o mladnu islamu i počast nas da mi u to imamo nagradu gospodaru. Smiluj se nama, roditeljima, našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Molimo te najvećim imenom tvojim. Zaštiti nas na dan proživljenja i proživ nas u društvu svoga midenika Muhammada. Subhane rabike rabela izate amazifun waslamu alamuzi. Alhamdulillahi rabbala amin. Al-Fatiha.